Наслідки неминуче катастрофічні. Тут видно, хоч як би я хитрував, сама формула додаткової вартості є антимарксистською. Та оскільки я намагався згладити гострі кути, у видавництві мій роман зустріли доброзичливо. Передовсім належить відзначити активні намагання редактора відділу прози Івана Власенка, обійти ідеологічні рогатки, бо Сонце, звісна річ понад будь-яку ідеології. Коли доводиться вибирати з ким ти чи з Марксом – відповідь напередвідома. Так само вирішили і в Інституті філософії Ан-УРСР. Там мій роман рецензував Роженко позитивно. Але потім він потрапив до Маланчука і професора Кубланова, які зробили з мене ворога народу. Оскільки Маланчук у незабарі здобув посаду секретаря ЦК КПУ, доля цього роману та й самого автора була вирішена по Маланчуківському. Відповідальному працівникові ЦК КПУ Бровченкові було доручено вивчити цю справу і внести свої пропозиції керівництву ЦК. В моєму архіві зберігається лист на ім'я Бровченка, в якому я намагався викласти суть роману, аби допомогти йому зрозуміти вельми непросту проблему. Мені дорогий цей лист, бо в ньому вже помічається вміння писати зрозумілою мовою про грандіозні космічні явища, котрі в суспільстві набирають вигляду додаткової вартості відзауважити, що я тоді працював двома мовами – українською і російською. Бровченкові я посилав український варіант, а в моєму архіві зберігся російський, той, який я потім посилав Андрію Сахарову. Мені й тоді було неприємно писати Бровченкові. Згадаємо, як він заглядав у мої вікна. А сьогодні, в 1994 році, і погатів прикро, що я позбавлений можливості зняти це ім'я з дорогого мені документу. Річ у тім, що нинішній Бровченко не обминає жодної трибуни, аби заявити про свій національний патріотизм. Бог йому суддя. Втішаю себе тим, що звертався по суті не до нього, а до ЦК в його особі. Нарешті я отримав відповідь від Бровченка, Маленчука і самого Щербицького. Вона надійшла у квітні 1973 року. Цілком несподівано мене запросили до парткому спілки письменників. По-дружньому прийняли тодішній секретар парткому Богдан Чалий і його заступник Іван Солдатенко, який працював відповідальним секретарем спілки. Розмова відбулася в його кабінеті. А яка ж то була радісна розмова. Керівники ЦК, на мою думку, добре розуміли, що я вкрай виснажений цькуванням, якого аж ніяк не заслужив, отож мене належало всіляко підтримати. Бо все, що я робив, призначене для загального добра, а не заради мого особистого інтересу. Правда, мені не було сказано, що розмова відбувається за дорученням та від імені найвищої партійної установи, але це було ясно з того, про що йшлося – Бо інакше, звідки Чалому і солдатенкові знати про мою працю над формулою Сонця? Я вважав це великою партійною таємницею і нікому не розповідав, окрім Бердника і Раїси. А тим часом мої співбесідники з Парткому цілком вільно оперували поняттями, котрі я вважав нелегкими для сприйняття. Навіть моя назва проблеми «Формула Сонця» була ними добре сприйнята. Чали і солдатенко вважали її доволі влучною. Де б вони про це довідалися, якби їх широко і повно не ознайомили з моєю працею в ЦК КПУ? Розмову почав чалий. Він аж світився добротою і співчуттям. «Даруйте Миколу Даниловичу, що так пізно зацікавилися вашими творчими справами. Давно пора, коли в останнє парком запрошував вас на бесіду. Років десять тому, сповнений вдячності і добрих почуттів, відповів я. бо. ми часом буваємо неуважні до члена партії». А ви ж зайні такою важливою справою. Це, можна сказати, відкриття, навіть велике відкриття. Цікаво, як ви прийшли до цієї думки? Це геніальне виявляється навдивовижу простим. Це ж так ясно. Сонячна енергія через фотосинтез, Тимірязів, Вернацький, зрештою наш Подолинський, та й Марс на останній сторінці капіталу. Адже він сам зрозумів, що додаткова вартість народжується в глибинах природи. Абсолютна додаткова вартість, уточнив я, що до відносної, Солдатенко підняв руку, ну, ми так детально цього поки що не вивчили. Та, мабуть, ви також не до кінця. Ми запросили вас для того, щоб допомогти розчистити завали на вашому шляху. Ви самі колись працювали секретарем співчанської парторганізації, навіщо ж вам казати, що це наш святий обов'язок?